ni yeye pekee moyamwe anayemwaacha mke kwa ridhaa mwenyewe kaachaisha akamdai mahari yake ayarudia arudiache si haki yake huyo mume maadamu amemwacha huyo mwanamke kwa ridhaa yake si haki yake kudai hayo mahari mwanamke omba kujivua kwenye ndoa hapo ndio mwanamme haki kumwambia mimi sina mpango wa kukuacha mke wangu. Ni ipokuwa unalazimisha basi nitafichie kitu kadha wa kadha. Ninipa hicho kitu, nitakupa talaka yako. Pia sio lazima yawe, yawe ya yale mahali. Mimi namjua mtu mmoja alikaa na mkewe miaka kadhaa, miaka mingi kidogo. Kisha ikafikia mahala akamwambia, mume wangu bwana mimi nimechoka ombo uniache kwa sababu anajisujua ye mwenyewe mume akamwambia mimi bwana siwezi kwa sababu sijaona pesa mimi na wewe mwanamke akasema kama vipi nitajie utakacho mimi nikupe lakini nitoke kwenye hii ndoa mwanamke akamwambia basi nitafutie shilingi 2000 ili jambo halina hata mzimu mmoja nitafutie shilingi mbili asilema mtu akatumiwa shilingi mbili na yule mwanamke akamwacha kwa hiyo masala ya mwanamme kumwacha mwanamke kwa ridhaa yake arafa kumwomba mahari yake ni eh, ni makosa na ni dhulma ni makosa na ni dhulma na Allah subhanahu wa ta'ala hayageushi hayo ndani ya Qur'an na eh, nah. eh ilegoa mwanamme kama <coughs> Anaacha baadhi ya sala jambo la kwanza ni gymnasia ni kumpa na eleweni ya kwamba msala ya ndoa ndoa asili yake ni watu kuishi pamoja yani ile talaka ni jambo la mwisho kabisa sasa ndipo haiwezekani hakuna njia nyingine yoyote lakini asili ya ndoa ni watu kuishi huishi kwa wema Naona sasa zikitokea sababu za kuachana basi ni pia ni kuachana kwa wema sasa mtu kuacha sala la shaka ni jambo baya na zimekuja nusu za kisheria ambazo zinasema kwamba eh, tofauti yetu sisi na makafiri ni mtu kuacha sala no, no. unaona pamoja ya kwamba kuna ikhilafu baina maku, na mtu ya ulama kuhusu mtu anaye swali akaacha swali eh, akaacha wengine nasema huyu ni asi fasiq bina soma pana na ingia katika Sheikh Ibn Baz رحمه الله anayo riwaya moja anasema mtu hata akiacha sala moja anakuwa kafiri kwa alaf kulli ujitahidi kumpa nasaha mumeo ili aweze kuteteleza ile hiyo ya sala eh kila siku unaona wewe na ni Hayi ya kujifunza elimu ya dini, sasa sawa au mihna hizi za kidunia, nichelehani, swi nini na mengineyo. Uh, haya yote mwanamke ina jukumu kwake yeye kwenda kujifunza, kujifunza. Lakini tatkana ajue kwamba mumewe ndio msimamizi. Mumewe ndio msimamizi wake. Kwa hiyo inawezekana hapo ambapo anaenda kujifunza hiyo elmu ya dini au huwa mhadhara ya, na mwingineyo huwenda kuna mambo yanomtia shaka huyu mwanamume akaona aah ngoja nimzuie naona eh ikiwa kuna shaka inam inamjia usana huenda ukatokea mtar katika sala hilo na nini akakataa mwanamme sasa ina haja yeye mwanamke kwenda same kama hiyo lakini kama hamna mashaka yoyote mwanamme mwenyewe tu anajiamulia tu sitaki mke wangu usome na nini nasa kama mwanamke anaingia katika makosa. Ni ingia katika katika makosa kwa sababu mwanamke naye pia atakana aitambue dini yake. Tumeona qissa ya m'aisha radhiyallahu anha amezungumza Sheikhaitu Abu Haitham hapa kwamba yeye alikuwa katika wale wa 7 mafukaha wa Madina naye ni mmoja wao. Paka baadhi ya wanaume walikuwa wakienda baadhi ya maswali mama Bao ya wanaume na wao pia kuweza kualija haya mambo kwa hikima. Na sio kila kitu wewe kisa umekuwa mamlaka basi we kazi yako ni kukataa kila kitu hapana. Hata wao pia wanazo haki ila patakana umtii mume wako katika wema. Ukiona kwamba hilo jambo litasababisha paka mtengate katika ndoa yenu basi acha nalo. Na acha nalo. La shaka wote wawili kila mmoja ana sehemu yake binti ana sehemu yake na waliwake wake nayo pia ana sehemu yake mtoto mdogo ambaye hajaolewa akitokezewa ni mume kihaki ambiwe aambiwe kama kuna mwanamme aamejitokeza ha, anataka kuoe sasa mtume aleyhi salatu wasalama akasema idhini yake huyu mtoto ni kunyamaza akinyamaza juwa Juwa ataka sababu ya udogo wake anashindwa kutamka anamuona haya huyo wali wake au kama ni mamake au ndadae alipenda kuongea naye anamuona aibu anaona ah dada atanijiwa mimi nilishatimia anyamaza mwingine hata alia unaona kwa hiyo wakinyamaza waonesheni ndio idini yao hiyo lakini akisema simtaki maadamu katamka Inayo haki ya kusikilizwa huyo binti mdogo nayo haki ya kusikilizwa maadamu ametamka simtaki baba hana haki ya kumlazimisha na kumtishia takuachia radhi labda niwe kuzaa a hapana lakini pamoja na hivyo akikubali kuozeshwa au akinyamaza kama hivyo bado kuna uchunguzi wa wali wali hatakikani kumwazesha huyo binti hata kama mume enda, huyo mume amempenda kwanza mpaka amchunguze huyo aliyekuja kuoa yukoje idha atakun mantardauna dinehu waqulu qahu fazawjuhum atakapokujia ni mtu mamridhia dini yake na tabia yake mwazesheni wali kazi yake ni kuchunguza huyo aliyekuja kutaka kumoa binti yangu dini yake ipoje Tayeb, ni nzuri. Tabia zake zikoje? Inawezekana kukawa wewe una tabia nzuri kuliko yote, lakini kwenye dini ni sifuri. Mnaona? Upewi mke wewe, hata kama huyo mke amekupenda, upewi. Eh, atakufupi sisi masalabu. Sababu unajua tunakwamba binti yetu amevaa jinsabu la kisheria na makeup na nini? Baada ya mwezi umemvua nguo zote. Naenda naye huko, eh, bichi, huko anatembea na visuruali na nini? Ati adati hatukupi mke. Hata kama huyo mtoto alia adaragara mtoziadamu, hatupozeshi. Unaona? Kwa hiyo lazima vieleweke vile vile. Naam. Nenda kwenye ofisi vya Sheria. huku nazani kuna ofisi ya mufti huku sio? Eh. Hey. kwenye ofisi vya Sheria. Babako ataitwa kule, ataulizwa. Alafu wame macho, Masha Allah, watu walioko kule wamesoma, wengine wamealiza jamiati na nini? wataliangalia jambo lako wewe na babako nani na haki kisha kama yeye atakuwa hana haki watahamisha walidi pale kwa mtu mwingine alafu yule mtu mwingine atakoezesha na yeye bado mbaba wako vile vile maana akaweza kuzaa na nenda kwenye ofisi ya sheria ninyi mnazo ofisi huko za mufti sio nenda tendea kesi yako huko yeye anakufanya wewe kama koti umetundikwa kwenye msumari sio ashughuliki kabisa wala hakuhudumii chochote nenda mpelee moja mume wa sheria nenda malalamike huko unaona alafu ataitwa atapangilia mitakaati ya kiti mshinda mitakaati wale wanaohaki ya kuuatisha na mwanamke kufanya kazi ni katika mlango tu wa dharura kwa hakika mwanamke ni mtu wa kupaa nyumbani ili kwa dharura hakuna kuimfanyia labda wale watoto wawili wa nabiiullah man shuaiba Alipokwenda Nabii Musa alayhi salatu wassalam katika mji wa Madiana akawakuta watu wananyosha mifugo pale kwenye visima. Awajadafia mraataini thudan. Akakuta mabinti wawili wanazuia mifugo yao isiingie kwenye kunywa maji pale na wanaume. Qala ma khatubukuma. Akauliza emna nini nyie? Nyie mabinti Mbona wenzenu wamyesha kule nia hamwendi kunyesha? Ala ta'ala nasti hata yusdirar ar'a wa abu na shaykh kabir. Sisi hatuendi kunyesha pale mpaka wamalizi kwanza kunyesha wali. Wanajiheshimu, wanajitenga na wanaume. Natafanya hivi kwa sababu baba yetu ni mzee sana, hajiwezi. Bwana. Kwa hiyo hii ni kwa mwanamke ikiwa ima unahudhuru kama huo wazazi wako wamezeeka sana, hawajiwezi hana mtu akomtafutia riski hana mtu akumchungia e, mifugo yake na mingineyo basi kwa kadiri ya haja Atafanya hivyo kwa kuchunga sheria za Islam kujiepusha na wanaume ikhtilafu ile baina al-rijal wa an-nisa wa ma'ina dalika lakini ikifikia maharamu paka sasa ndipo unalivua vazi la kisheria ambalo ni wajib Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia vazi la ijabu la kisheria leo kwa nili ya kazi walivuo wa walitupa kule pembeni aina haja ya kazi ya namna hiyo kazi ambayo inakutengenezea maisha mazuri ya dunia lakini inakuharibia maisha ya akhera wallahu subhanahu wa ta'ala na aadamu tukufu anasema wal akhiratu khairun wa abqa akhira hiyo bora na hiyo pakera naam ukose hiyo kazi ya dunia lakini akhira yako iwe imetengenezeka kuliko kutengeneza dunia na ukaikosa akhera No. na anafanya kazi huko mpaka arude amechoka yuko hoi ha? hawezi tena kutoa kutoa haki za mume alafu aomba msamaha ms niache leo nisamee ile eh alafu sasa atafanyaje abije alivye sasa hani katika mapungufu katika mapungufu ya mwanamke haya mwanamtu atakana ujue eh nimezungumza kuanzia mwanzo huko ujue uwe mwerevu katika ndoa yako kiwa mwerevu katika ndoa yako utafanya hiyo kazi yako ya vitumbua ya na utamrudhi nyumbani uwe eh, na nguvu za kuweza kutekeleza mambo mengine lakini wewe unajitolea moja kwa moja kama mwanamume unakutana mwanamke kazi yake ni ya mazege naye pia abaandika eh jikapu la zoele jindo la zoe kwanza asubito kazi yote mwanamke ni mtu dhaifu sana naona kwa hiyo hata hizo kazi za hapo ziwe ni kazi ndogondogo za kawaida haki ya mume ni sehemu ni jambo adhibu na jahila yoni mwanamke jahila na mche mjinga kabisa huyo yani unafanya mambo kila njia unafanya ili mume wako tu eh asipendwe mke wenzako na hiyo ndio inawapelekea wengine mpaka wao naingia katika shirki wala billah jitahidi katika kufanya mambo yako ya nyumbani umridise mumeo lakini lengo lako kubwa ni kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hapo ndio utakua umefaulu lakini wewe wafanya hivyo kumkomoa mke wenzako kumsaulisha mume asende kule eh? badala ya kupata thawabu nishoe utapata eh, madhamu kwa hiyo jitahidi atijakataa mumeo utakavyo m hmm. fanyie utakavyo lango kwa wazi ila tu usipituke kwenye kwenye maasiya kama vile ashirku billah au kufanya mambo ambayo kwamba yako kinyume na dini yetu ya Kiislamu inavyofundisha e, usijafanye hayo jitahidi kufanya yale ya halali ambayo huwenda mwanzo akawa kule wala hayafanyi we jitahidi tu wanaume ni kama vile watoto mimi kuna siku nilizungumza nili nikongea na wanawake nikazungumza nikawaambia nyinyi mnalalamika bure lakini mara nyingine mwajitengenezea wenyewe mazingira ya kuto kupendwa mwanamke mwerevu anajua ni mtege vipi mume wangu ili anipende anajua na hiyo haijakatazo hiyo hivi ha? pija mehesabu tu wewe mwanamme ana wake wawili alafu akenda akanunua karanga hizi karanga mtemkuu mkubwa kampa zake na wa kampa zake huyu mdogo huyu zile karanga au akazitengeneza kazipika tu na maganda yake kazikia kwenye kibakuli cha mpira tena kinanongo eh kaziweka juu meza moyo yuko pembeni pale asuka asukamkeka au jangu karanga zikwapo zile pale mumeanza kula huku mabua yale anamwangukia nini vurugu kibakuli chafu akifika kwa ule mke mwingine akuta zile karanga zimetengenezwa vizuri zimemenywa zimetua kwenye kibakuli cha kaa ule na mwenyewe pia yuko hapo wapo ukitia moja naye anakutia ya pili hebu niambie nduguangu eh, eh tuambiane ukweli hapo moyo utakwenda wapya eh, ile ya pili kwa sababu amojitengenezea mazingira Non, sasa mara nyingine wanawake wao wenyewe ndio wanatengeneza hali za kumfanya mume mpaka anafika ah mizata sina hisia naye huyo mwanamke. Hivi naipasa tangwa asubuhi nguo umeiva hiyo hiyo tu. Umepika nayo ina moshi na nina balaa zote umelala nayo kitandani. Ah! Ah, vipi? Eh? Kwa hiyo bwana lazima tuwe wajanja, tuwe werevu. Mwanadamu atakana kuwa mwerevu, eh? kijiangaona ah wao wanaume wa kisalafi watufunga funga tu kila wakati na baibui tu ah, ah. kuna wakati mwingine baibui linshilia hapo mlangoni hapo ukifika kule chumbani kuna mavazi yake special eh lazima uvadalia msipovadalia wakiaona huko mtaani ndio wanakuwa na macho ya juu lakini ingekuwa nyewe wenyewe moyavaa yale mavazi yale yanayotakikana hasa kumvelia mtu mume ah mpi kwenye kuangalia mpira pia hana muda. Wewe atoke Kwa hiyo tueni wajanja. Naam. Mwanamme anapokuacha ukiwa una watoto ni juu ya yeye kuhudumia wa watoto wake. Hawasofu yake ni haki yake uweza kuwahudumia binafsi kwa wema. Ah? Ha? Nitategemea hawa watoto labda kama wana kuna uwezekano ya yeye wengine kuachukua maana ni wakubwa kwa hawa Lakini kama ni wadogo tatekana yeye aweze kuhudumia ili aweze kuasimamia kuchukuaasimamia hawa watoto bilmaruf wa wema Na wala mwanamke afimuacha mwanamke na watoto Haja acha watoto. Kwa sababu wale tayari damu yake. Naona damu yake na ni watoto wake. Na ndiyo maana mwanamke akipata mimba hata nje ya ndoa aulizwe mimba in aliakuwa anao yeye timoni mada sio haambi hii mimba hapa wewe tuambie hii mimba nani haitafikia baba sio eh kwa hiyo mwanamme anastahiki yeye kuasimamia watoto mavazi ya kula kuwahudumia katika wakiumwa kuwafunesha shule na mengineyo na mwanamke adhikane kuwasiliana na mwanamme wa nje haitakikani haihitaki kani na mwanaume wa nje hata awe ni kaka yake binamu kiwa inaonekana kwamba yeye kuna wasiwasi yeye na huyo binamu wake huenda wakaleta e, fitna basi mwanamme anayo haki kumkataza asizungumze na huyo e, shemeji yake ni jambo ambalo ni baya na hapo pia inajuzu mwanamme kumzuia mwanamke huyo kuenda hilo darsa kama yeye akienda ile darsa hilo anapata njia za kuweza kufanya hayo machafu. asema ikiwa mwanamume anataka kuendea wewe mwanamke kinyume na maumbile. Na Allah amesema tuati wanaume Je, yeah, hapo inastahili kumtii mwanamume hapo kwenye hilo? Da Inama ta'atu bil ma'ruf. Ta'a ni katika wema. Hairuhusi mwanamume ku muendea mwanamke kinyume na maumbile wala kumwendea mwanamke akiwa katika siku zake za yote hayo yamekatazwa na hapo una haki mwanamke wa Kiislamu kumkatalia kwa sababu hapo unakutakuwa unatekeleza taa ya Allah na kuitekeleza taa ya Allah ukaasi taa ya mume kwenye hilo hapo ndio sawa sawa inna mataa aiki taaeno utakikana kwa huyo mume ni kwenye yale ambayo ni mema ama yale ambayo kama ni maovu ni mabaya utafikani kumtii amekuwa uvue jilbabu usivae jilbabu kabisa eh tu videra utembee uchuko unamwambia hapana hii ni amri ya Allah na hiyo yako wewe ni amri yako wewe na amri ya Allah inatangulizwa kuliko amri yako wewe utakikani kumtii katika hilo kwenye hili na lile ambapo kwamba swali limekuja nadhani kwa sababu muda umeisha tuishilie hapo ngombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kupata amri zake atuonyeshe haki tuweze kuifuata na atuonyeshe batili tuweze kuiepuka subhana Allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilaik para fiku Wajaza kwenye saa